اللهم العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زحادي موسيشنا مبا سبحانه وتعالى لا سين بلاغودات مادون سي صلواتي سيرنا نجلوا посланика محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم أبو ذر رضي الله تعالى عنه رنسي أن الناس قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالهجور يصلون كما نصلي و كما نصوم و يتصدقون بفضول أموالهم نكي يولي سيركلي و الله قوة سميجة إموشن يودي إموشن يودي ما أدوشنا عمد والي سيركلي nagrada. Jesuluna keman, susli oni i kanjaju kao što i mi kanjamo. Wa yasumuna keman, susli oni i poste kao što i mi postimo. Wa tetasaddakuna bifuduli amwalihim, yudili bišak od yudili bišak svojih imetak. Dakle, djerili kao sadak od viška svoga imetka. Qala, "A velis kad ja'ala Allahu lakum ma tetasaddakuna bihi?" فين الله اللهم صل عليه صلاه وسلام تزال الله جعل الشان هو الله نيه دا اول ما حت بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقة وناهي عن المنكر وفي بضعه وفي بضعه احدكم صدقه Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Zaista u svakom tesbihu, u svakom slavljenju Allaha je sadaka U svakom tekbiru je sadaka Svaki tekbir je dakle sadaka Svaki tahmid, odnosno zahval Allahu je također sadaka Svaki tehlil je sadaka, odnosno izgovaranje riječi la ilaha illa Allah To je tehlil, da čovjek kaže la ilaha illa Allah I u tome je sadaka wa amru bil ma'ruf sadaka narajivan ya dobra je sadaka wa nahyu 'anil munkar sadaka zabranjivanje zla je takođar sadaka wa fi budh'i ahadikum kaže pa čak i bračni odnos odnosno intimni odnos je sadaka qalu ya rasul allah ayati ahadun shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr O Allahu posaniče, udovoljite svojoj strasti, zadovoljite svoju strast i da zato bude nagrađan. قال ارئيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر اشта kada bi neko to učinio na zabranjen način da li bi zato bio griješan fakadalika idha wadaha fil halal kan lahu ajr isto tako ako neko zadovolji svoju strast na halal način To biti nagrad. Hadid bilježi muslim u svome sahijhu. Ovaj hadid Allahova poslanika veselam, je u istinu veličanstven hadid u kome Rasul sallallahu alaihi wa sallam tješi one koji su došli njemu da se požali na bogataše. Oni su se požali, ali ovo nije, ovo nije žalba koja je popraćena sa zavišću. E ovo je ljubomora koja je pohvalna, odnosno ona dozvoljena vrsta vrsta ljubomore ili zavisti. Možao je nazva to je lipta u suštini, to nije to nije hasad. Razlika između lipta i haseda je velika. E je vjerniku da zavidi drugom vjerniku na činjenju dobra. I to se naziva lipto. Ali e, ta vrsta Pod navodnim znacima kažem zavisti ili te ljubomore prema vjerniku Ne ogleda se u želji da taj vjerniku i čini to dobro djelo Da to kod njega, da prestani sa činjenjem tog dobro djela Ili da to dobro od njega odi Kao što je slučaj sa Hasadom Hasad je takav, ljudi kada su zavisni Kada ih je savladal zavisni Oni žele da vlagodati odu od ljudi Zavisti žele da odu Ako dođe do njih, dobro i jest. Ako ne dođe, oni žele da to nestane od drugih ljudi. A hrta nije takva. Hrta je da čovjek sam priželjkuje da čini dobro koje drugi ljudi čini. I to je pohvalno u Da recimo zavidimo onome koje je učenio od nas. Da zavidimo onome ko dijeli više i netak od nas. Da zavidimo onome ko više klanja od nas. Da zavidimo onome ko više naređuje dobro i odvraća od zla. Da zavidimo onome ko općenito više roboje ad lahuđenu lešanu od nas. A to je, dakle, e, ribta, odnosno naša želja da mi budemo poput njega u to. Da je i nama tako i metka pa da i to dijeli. Da je i nama toliko snage pa da činimo ta dobra dijela. Dakle, ovo je ta pohvalna, to je ta, ta a, pohvalna a, zavist koja se može naći kod čovjeka, a, to nije apsolutno onaj pokuđeni, a, pokuđeni dio zavisti. U arapskom jeziku, dakle, to su dva termina s obzirom da je naš jezik malo posjerovašan kad je u pitanju ta terminologija upotrebljavamo istu, iste termine zato je potrebno da ih malo pojasnimo. Na arapskom jeziku rrta se kaže za ono što je pohvalno a za ono što je prezreno je hased, odnosno prava zavisto. Toga se utječemo Allahođaldašanu u suri Al-Faraq gdje kažemo mm. i utječemo se od zla onoga ko zavidi. Od zla zavidnika a gripta ejdat je dakle ono što je pohvala. I ashabe radili da alah da'a anhum sudosh la'ahum bi sanika alej salatu vesselam i požaljenc. Ove imućnih dijeli svoj imetak, imaju viška imetka, kaže klanju kao što mi namo <tose> poste kao što mi postimo. Dakle, a kaže od viška svojih imetaka podjeljivi. Subhanallah. E, oni priznaju sve ono što oni rade, dakle E, i klanjaju i posti, izvršavaju ostale obaveze, međutim, ima nešto što je njima Alba Želešanhu dao, a ovi to nemaju. Pa su došli s tom namirom e, da se požale poslaniko Alehizalatav sram, kako bi on ukazao na nešto čime će i oni biti odlikovanji. Naravno, e, ovo, dakle, nije e, apsolutno nikakvo e, nezadovoljstvo sa Allahovom odredbom, niti je e, na zavisniti, bilo šta, nego traženje e, prilika putem kojih će oni zaraditi dobra djela kao što vi zarađuju. Pa im je poslanik Arehi Salatu Vesera e, dao smjernice kako će oni zarađivati dobra djela, odnosno kako će udjeljivati sadaku kao što i oni udjeljuju. U ovom haditu također je dokaz Onoga o čemu su brinuli Ashabi radijallahu ta'adanu, oni nisu došli, pazite ovdje je veoma važan detalj, oni nisu došli poslanikom, ali ih se da to srami rekli, o Allahu poslaniće, mi živimo u teškim životnim okolnostima. Ovi žive u boljim kućama, imaju bolje jahalice, imaju bolja prijevozna sredstva, bolje odjeću, bolju ovuću, imaju to, nisu to rekli. se došli, s tim požalili poslanik Ali sada sa. On kaže Allahu poslanici on ne dviška svojih imeta kad djeli. Nas nas je samo briga da zaradimo dobra djela kod Allaha osvištanog. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Bal tu'athiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bدايه pretnost dunyalu, bal tu'athiruna životu na dunyalu, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirati bolji i on je ječan. Dakle, prednost se treba dati ahiratu, a ne dunjavuku. I oni su došli, Allahovom poslaniku, alaihissalatu wasalam, ali vidimo da se nisu uopće požalili na ono što je vezano za dunjavuk. Nego oni teže ka onome što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Odal ahiratu hayrun nekem ira ula, kako Allah žlišanu kaže svojom poslaniku, alaihissalatu wasalam, a ahirat je za tebe bolji od ovoga dunjavuku, odnosno ovoga prvog svijeta to je bila briga azhava radi Allahu ta'ara dakle da ostvare nagradu kod Allaha Đaldešanu na da sudnjem danu nije njima bilo važno ko vozi ko se u to vrijeme ko, bolj, ko jaše bolju jahalicu ili ko živi u boljoj kući ili ko ima bolje neke životne okolnosti nego im je samo bila briga kako će ovi zbog mnoštva udjeljivanja na Allahu Đaldešanu put, putu zaraditi veću nagradu kod Allaha Pa su došli poslaniko, ali i sada sam tražići, dakle, rješenje za to. S obzirom da smo mi govorili već o ovim vrstama sadake, e, poput e, tesbiha, tahmida, tehlila i tako dalje, o tome smo već govorili, pa nećemo ponadljati govor o ovome, nego ćemo e, spomenuti postatak, ostatak haditha, s obzirom da smo govorili dakle o ovim vrstama dijeljenja sadake na našim prethodnim druženjima. In vi kulli tasbihatin sadaka, govorili smo o tasbihu, govorili smo o tekbiru, govorili smo o tahmiru, o tehliru. Wa amrum bil ma'rufi wa nahyun ani al-munkar i naređivanje dobra i odvraćanja od zla i sadaka. I te dvije stvari su dakle sadaka i od najboljih sadaka koji čovjek može udijeliti je upravo ovo naređivanje dobra i odvraćanja od zla. زا ايشو قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهي najbolji ummet koji se ikada pojavio. Ova je ummet je najbolji ummet koji se ikada pojavio. A šta je razlog da To je razlog. Vot menuna billah i vjerujete u Allaha. To je razlog zašto je ova i ummet taj golih ummet. Kontem khajr ummet iltikhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna Vi naređujete da se naschine dobra djela, a odvraćate od nevaljavih I vjerujete u Allaha. To je razlog zbog kojih je ova najbolji ummet najboljih ummeti Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u svojoj plemeni toj knjiž. Dakle, naređivanje dobra i odvraćanje od zla je od najboljih vrsta sadake koju čovjek može učiniti. Međutim, da bi neko naređivao na dobro i odvraćao od zla, mora da isponi određene uslove, pa ćemo spomenuti neke od uslova koje je neophodno isponiti, da bi čovjek mogao narediti dobro i odvratiti od zla. S obzirom da se neki od ovih, neko, neka od ovih pitanja pogrešno ih razumiju, odnosno... Čovjek, ako ne poznaje šta su uslovi naređivanja dobra i odrećanja od zla, može vrlo lako da pogriješi. Jer ima situacija kad je čovjeku zabranjeno naređivati dobra i odrećanja od zla. Zabranjeno, haramno. Musljima ne smije raditi. Ima situacija kad je to haram, kad musljima ne smije to raditi. Ima situacija kada treba da prešuti, ima situacija kada mu je to obavezno i tako dalje. Međutim, spomenut ćemo neke od, od uslova naređivanja dobra kako bismo se e, sačuvali pogrešaka i odnosno kako bismo umanjili općenito pogreške kod naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Prvi uslov da bi neko naredio dobro i odvratio od zla jeste da mora poznavati, poznavati šaretski propis koji naređuje, mora poznavati šaretski propis da bi nešto naredio, I da bi nešto zabranio, također mora da pozna i propis o tome. Kako se ne bi desilo da čovjek naređuje nešto, da naređuje dobro pod navodnim znacima u suštini, to dobro nije definirano šarijatom. Mora, dakle, biti alim o toj stvari. Mora dobro poznavati to pitanje. Da bi mogao nekome to narediti, moraš znati da je to šarijatom naređeno. Da bi neko nešto zabranio moraš znati da je to šariato zabranjeno. Jer nije kod nas rijetka situacija da neko zabranjuje neka dozvoljena recimo jela i pića. To kod nas nije apsolutno nikako čudo da čujemo ljudi kako zabranju određena jela i pića zato što se njemu to ne sviđa ili zato što on ima šunku prema tome ili zato što, ne znam, nija se bojkotuje nešto. Pa je stvar koja je dozvoljena učinio zabranjenom zbog želje ili težnije da bojkotuje određeno jelojni viđa. Bojkot određenog proizvoda apsolutno ne daje za pravo nekome da kaže da je taj proizvod haram. Pazite da neko kaže da je nešto haram zato što on bojkotuje proizvođača ili bojkotuje određeni proizvod je potpuno pogrešna stvar. Znači, musliman ne smije da zabrani jelojni viđa koje je dozvoljeno, A onaj ko ostavi nešto u čemu on ima sumnju ili ostavi određene u jelo ili biće zbog toga što želi bojkotovat proizvođača, on ima pravo da to ubrati. S tim da ne može nikoga presiljavati na tu i ne može doštiti pritisak na njega da ostavi ono što je dozvoljeno u suštini. To dakle nisu kod nas nekakve novine, mi znamo da ima takvih, takvih postupaka i da zbog takvih stvari zna dolaziti do čestih راسبرا. دونك ако је нешто забрањено и знамо да је 100% забрањено, смимо čovjekу ту забранити. Ако знамо да је нешто дозвољено, а видимо čovjekа да ради الله سبحانه وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق وأن تشرك بالله ما ليس به سلطان، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى تذكر في القرآن سكم آية وضع رجل الزبرد قل إنما حرم ربي الفلاحش رأسي Господар مو إذبراني رأزبرد ما ظهر منها وما بطن يونو شطو يدك له يابن ويابن ويطاين إذبراني رأزبرد يابن ويطاين ما ظهر منها وما بطن والإثم والبطن إذبراني غريشي الإثم جريح كي човек Čini, dakle počinjivic, ono što sam čovjek uradi. Wal badi je činjenje nasilja nad njeki. Dakle, Allah zabranjuje i da čovjek čini igrije i da čini nasilje nekome drugom. Dakle, neopravdano činjenje nasilja nekome. I to Allah subhanu wa ta'ala zabranjuje. Wal badi je bilajren haq. I da čini nasilje bez ikakvog, bez ikakvog uh, opravdanog razloga. Dakle, neopravdano nasilje wa an tushk billahi ma lanzal bihi sultana idha allahu pripisuyete su druga da mu pripisuje da nešto o čemu on nikakav dokaz nije objavio i kaže na kraju wa anta qulu ala allahi ma ta'lamun idha wallahu ghurita ono što ne znate a pazite ovdje su grijesi poređani od manje ka veći u koransku ajetu grijesi poređani prvo su spomenuti manji, pa veći veći veći veći na kraj spomenute najveći pačte gol in nam harab rabbi al fawahish ma zahara minha wa gospoda moj zabranjuje razvrat yarni itay i zahara minha wa ma batat wal ithm wal baghiz izabranjuje grije da činimo od baglje bez pravda da činimo nasilje drugim ljudima neopravda dakad dunimo nasilje neko jer čovjeka čini grijeh to je manje stepeno donoga što će čovjek učiniti grijeh I prava nekome drugom. Wal ithma wal baghi bi ghayri al hatt. Wa an tušriku billahi ma' li munazir bihi sultana. I spominje nakon ovih griha, spominje širk. I kaže da Allahu pripišete sudruga, da mu pripišete ono, o čemu nikakav dokaz nije objavio. I nakon toga kaže, va an te kudu Allahi ma' na ta'alamun i da Allahu kažete nešto bez znanja. Subhanallah, nakon spomena širka, Allah je mu spomenuo govor o njemu bez znanja. A govor o Allahu bez znanja i pripisivanje te Tebarek etara te sudruga u vidu govora da Allah je sebi uzeo sebi potomstvo, da ima dijete, da su meleci njegove kćeri itd. Sve to govora o Allahu bez znanja. I čovjek mora biti oprezan i paziti kada govori o Allahu i Đelešanovu vjeru. Znači, mora biti veoma oprezan. Imate ljudi koji su tako smjeli kada je u pitanju govora o Allahu i Ježenu, da se čovjek ne ježi čujete kako to smjelo govori. Tako su slobodni da govore o Allahovi Željanašanu vjeri, da klasificiraju ljude, da, da tumače propise, da tako smjelo o nekim pitanjima je učenjaci stoje i tako oni smjelo o tim pitanjima govori da se čovjek u istinu naježi kada to čuje. Pazite, o Allahovi Željanašanu vjeri ne možemo govoriti bez danja. A da bismo samo kazali vezano za neki od propisa, da bismo nešto kazali, vjerujte da moramo dobro naučiti. Moramo to Boga mi dobro naučiti. Ima neke stvari koje mi prakticiramo, ali kada bi nas neko upitao da to malo bolje pojasnim ili da nekom je to malo pojasnimo, vjerujte da velika većina ne bi mogla to pojasniti. Recimo kada bi nas neko samo upitao na primjer, na primjer, danosvjemente samo dokaz za spominjanje Allaha u imena pri uzimanju abdesta. Ili recimo neke drugi stvari koji su isto tako karaktera. Vidjeli bismo da bi bilo mnik koji ne bi možda mogli dati odgovor na postupaju ispravno. Pazite, znači rade ispravno. Ali da se da ih neko upita, to trebaju pojasniti ne treba ju spomenuti dokaz, ne bi to moglo učiti. Zato moramo biti vrlo oprezni kada je u pitanju ono što govorimo ljudima, jer vrlo jednostavno se tu može, može i pogriješiti. Vrlo jednostavno se može pogriješiti i zato moramo biti dobro upućeni u ono što trebamo kazati. Ako smo vidjeli da neko nešto možda i pogriješio, možda nismo sigurni da je to uopće pogriješka, nemojmo požuriti sa upozorjenjem. Ne treba požuriti sa upozorjenjem, a vidjet ćemo to u drugim u drugim šastovima kod narađivanja dobre i odrađanja od zla. Od velikih pogrešaka jeste da čovjek određena pitanja ili određene stvari okarakteriše kao zabranjene, suštin da ih okarakteriše kao zabranjene, a one nisu zabranjene našom vjerom. Vi imate u našim običajima, takvih stvari kod naših starih ljudi, mnogo stvari koje u suštini nemaju zabrane u šarijatu, ali ćete čuti naši ljudi kako govori, ne valja to tako jer to se ne bi trebalo tako raditi, nije to lijepo, haram je to uraditi, tako da... Znaći da mnogo stvari. Vidite, naši ljudi koliko su, recimo, okrutni kada je u pitanju recimo klanjanje namaza, bos, Ako pa nemaš čara pa ne smiješ planjati posebno, ne smiješ hoća biti, ne smiješ umjerati. Mene se desila scena u Zenici, jedne prilike. Došao sam u meseči, nije bilo i mama. I kažu mi džematlije da ikindija je bilo u pitanju, da uđem u mihrat, da planjamo na ikindiju. A ja došao u pos, ljetni period u papučama, došao u meseči. Istom će jedan čovjek tu... Ne, ne, može bos planjati. I to je e, u svijesti naših starih ljudi e, ovakve stvari, dakle, uvjereni su da se ne može, da namaz jednostavno nije ispravno da čovjek planja bos. Ovakve stvari, e, naravno, našom vjerom su dozvoljene, dozvoljene da čovjek planja bos. Dozvoljeno da čovjek klanja gologlata, nema kafu na glavi, to je dozvoljeno, ali su ljudi iz one pristojnosti, ima nešto što je našom vjerom preporučeno, od onoga što je preporučeno napravili su stvar da je obavezna, ispatili su tako i to se nažalost prenosi na mlađe generacije, imamo priliku mi slušati neke mlađe ljude koji e, imaju ovako neki, neki srano. Imaju ovako nekih e, krutih izjava po pitanju nekih širijeskih profesija. Ali stvar treba, dakle, obratiti pažnju. Ono što je dozvoljeno našom vjerom dozvoljeno, ono što nije dozvoljeno, e, na to trebamo ukazati, da je eventualno pokuđeno, ako je pokuđeno, a ako je zabranjeno, onda ne kažemo da je to zabranjeno. I da, dakle, moramo znati prije svega da je to zabranjeno da bi smo to mogli reći. Drugi veoma važan uslov kod naređivanja dobra i odvraćanja od zla jeste da onaj kome govorimo da smo uvjereni da onaj kome govorimo je napravio pograšku. Jer ne možemo govoriti ljudima u pretpostavci. Da sretemo nekog pojedinca i mi pretpostavljamo da je on nešto pogriješio. Pa mu to počnemo govoriti. Nismo sigurni da je pogriješio. Nismo sigurni da je uopće napravio prijestup s jedne strane, a s druge strane E, znači nije učinio haram, pa da mu kažemo nemoj to raditi, niti je ostavio nešto naređeno pa da mu kažemo hajde uraditi. Nismo vidjeli, nismo čuli zato, nismo odakle svjedoci pogreški. Kad budemo, men ra'a min kum mun kera tali od vas vidi grijeh, ne neka ga, vidi da je pogriješi, neka ukloni rukom. Dakle, da vidi, da vidi da je pogriješio. Desio se slučaj Allahovom poslaniku aleyhissalatu vesselam da je čovjek ušao a poslanik ušao u mesdža da čovjek a poslanik sallallahu alejhi vesselam nije bio na mimiter. I poslanik aleyhissalatu ga je vidio ušao i sjeo je. Ne zamislite pita ga rasul sallallahu alejhi vesselam: "Asallait jeseli klanjao?" Nije ga vidio da je klanjao. Ali je poslanik aleyhissalatu vesselam posumnjao da je ušao i sjeo i da nije klanjao. Njemu rekao: "Ustani, klanjaj." Negova je upitao: "Jesi li klanjao? Pač je kod govorio da nije klanjao, a Meresul sallallahu bare ga sam nam rekao da ustane i da klanja i da klanja dva kratka rek'ata, dakle da pone tihije u mesdžid da klanja dva kratka rek'ata da kraće kraći da kraći rek'ate klanja. Resul sallallahu alejhi ve nije rekao ustani i klanja, ustani i klanjaj, nego, nego ga je prvo pitao da se informiš Ako se pojavi situacija da sumnjamo, da se velika, da velike indicije postoje da, da je da neko nije uradio nešto što je treba uraditi, onda nema, onda nema zapreke da ga pitamo. Ali neopravdana sumnja apsolutno ne smiju biti razlogom da bi trebao ići ispitivati svakoga. Dešava se da da recimo vidite nekog brata da ide ulicom sa nekom ženom i desi se da dođe čovjek i kaže boj sa lažem, zašto ideš sa tom ženom ulicom, zašto sa njom hodaš i tako dalje, a on je njoj u osnovi mahlen. Nije se informisao, nego ga kori zbog navodne pogreške. U takvim situacijama u svema mora biti oprezan. Ako je neko pogriješio i znamo da je greška, onda ćemo ga ukazati na to. Ako nije greška, odnosno postoji sumnja, opravdana sumnja, možemo ga pitati, Pa tek nakon toga da ga podučimo, a ako je to neopravdana sumnja, onda se toga trebamo goditi, jednostavno udaljiti se od toga i ne trebamo da se povodimo za sumnjom. Dakle, ovaj šart je veoma važan za nas, kako se ne bi desilo da naređujemo čovjeku dobro, a u suštini čovjek, čovjek je ispunio svoju obavezu. Ili da mu nešto zabranijemo, da mu kažemo da je nešto pogriješio, on to nije učinio. Dakle, tu treba biti izuzetno oprezano. Jar može se deiti, da čovjek ne v Allah, že šano up povrješijula takvo malaaj se rake bi je ono što ne znaš. Na čovjek uđe da počne da sumnja, innes sema Albasar olfu Ade, kodno daaj kejana na mesde. Zaista će sa Allahu polagati raču, inne sema avalbasar Volfu Ade zana i sluh i vid i razum za svetočis v Allahu račum polaga. Zašto čovjek treba da sumnja, da je neko nešto pogriješio? Ako čovjek nije pogrešju, Nema, nemam dokaz nemam... Ni, valid, ni validnog razloga da posunjam da sad počinjem to ispitivati. Dakle, te stvari treba vjernik da se oslobode. Treći šart koji je za nas veoma, veoma važan i veoma, veoma važan kod naređivanja dobre odvraćanja od zlata, a to je da ne naređujemo da ne naređujemo na dobro. Odnosno, ne odvraćamo od zla, vidimo da čovjek griješi. Da ga ne odvraćamo od, tlo, od tog zla, ako će se desiti da on postijed tog našeg postupka, uradi veći grije. Vidimo čovjek griješi. Ali znamo da je prkosnik. Znamo da je čovjek koji će, ako mu kažemo nešto, otići sad rad veću i krupniju stvar. Naprimjer, čovjek konzumira duha. I dođe mu kaže, zašto pušiti cigarene? Boj, lažde, znamo da je čovjek prga, znamo da će, e, će iz inata zato što mu ti to govoriš ili na tom mjestu govoriš ne do lažne šano. Možda, možda u tom trenutku počne zvjeđati lažne šano. Ili će zato što mu to govoriš sad ustati i otvoriti pivo pa će početi vidjeti. U takvoj situaciji zabranjeno je ti da mu išta govoriš. Nesam ništa mi govoriti. Jer na tvoje narađivanje dobra, slijedi veći grijan. Slijedi veći grijan. A to je zabranjeno. Ako će se pojaviti veća šteta od koristi, onda, to, onda tu čovjek treba da prešuti. Ovo su veoma važne stvari u šariatu, veoma važne stvari. وَرَاتَ su الْلَدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوَمْ بِغَيْعِينَ Allah Žešanu mu je zabranio. Psovanje božanstava koja obožavaju mimo Allaha će da rješati. Nemojte psovati, odnosno vrijeđati, božanstva koja oni obožavaju mimo Allaha, da ne bi oni uzvratili pa da vrijeđaju Allaha. Fesubu Allah, pa oni psuju i vrijeđaju Allaha. Dakle, ako će riječ prouzlokovati veću štetu, onda tad čovjek treba da šuti. Jer da čovjek kaže loše obožanstvima koje požavljemo Allahu Želešanu, to je pohvala do našog boga međutim ako će to prouzrokovati nanošenje štete našoj vjeri odnosno vrijeđanja Allaha džellešanu tada se to ne smije činiti zato je došla zabrana stranu Allaho poslanika alejselatu kada je u pitanju kada je u pitanju psu pa je le'anallahu man da'a le walideh je Allah onoga ko proklinje svoje roditelje kako će neko proklinjati svoje roditelje قال <سؤال> رسول الله عليه من الكبائر الرجل والديه وذلك الجريحه اذا قال يا الله وهل يشتم الرجل والديه والله اصلا اذا ما neko vrijeđa svoje roditelje قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه الله Ima onoga ko psuje svoje roditelje. Opsuje nekome oca, pa mu ovaj uzvrati. Opsuje njegovog oca. Opsuje nekome majku, pa on njemu uzvrati psovkom i opsuje njegovu majku. Čovjek je dakle prouzrokovao greh od strane nekome. I ovdje dakle je veoma važno da pazimo na to. Hoće li naše riječi napraviti štetu veću od one koja je postojeći. Ako će se to desiti... Tada trebamo da šutimo. Tada trebamo da šutimo. Da se se socaj sa sheholisamo bej Taybi rahmetullah ta Dok so mongoli harali. Pa je pronaći vidio kako se opijaju, pa su mu govorili: "Shej zari, nećeš ukazati na to zlo koje oni radi. Kaže: "Ostavih ih nek piju." Jer ako se otrijezne, odošli ubijati muslimane. Ako se otrijezne, odošli ubijati muslimane. Ubijanje Semana je veća šteta odomora. Uopijaju se ne stoji tu. Dakle, moramo znati šta se može pojaviti kao posljedica određenog naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Jer oni neće samo prestati to. Oni se otrezni neće da prihvata islami šek, ali sami kutejnora. Ma je to procijenio u tom trenutku. Nake mi moramo obratiti pažnje kome govorimo. Moramo da pazimo u kakvoj situaciji mu to govorimo. Nije rijetka situacija da čovjek nekome kaže nešto, pa da ovaj uzvrati psuvu komi smijavanjem, vrijeđanjem i tako dalje. Dakle, to treba paziti živit. bili kad se o tome govori da pazimo u kakvom društvu govorim. Kad je važno da ja kažem, nije važno da kažeš. Nekad je važno da kažeš, ali nije u svakoj situaciji važno da kažeš. Ako ćeš kazati pa će se prouzrokovati veća šteta od koristi, onda je bolje da to ne radiš. Onda je bolje da se to ne radi. Ali ako ćeš kazati, neće se prouzrokovati nikakva šteta, onda u toj situaciji možeš, možeš da kažeš. Još jedna veoma važna stvar, inša Allah, tele brzo ćemo završiti da onaj ko naređuje na dobro i odvraća od zla mora imati namjeru da želi popraviti stanje međunarodom. Da, mora, da želi da popravi stanje kod čovjeka. To je njegova namjera. Nijemo mu namjera da tim naređivanjem na dobro i odvraćanjem od zla on dominira. Da nekog porazi, da nekog nadgovori. To je pogrešna namjera. Namjera ona kako naredi na dobro i odvraća od zla jeste da čovjek popravi svoje ponašanje, da čovjek popravi svoj odnos prema Allahu To je njegova namjera. Nije njegova namjera da dođe da kaže: "E, eh, ja sam se na govorio. Ja sam sve to izbrojio. Ja sam ga obijedio, dotukao sam ga do kraja." I to namjera. Vjernik ima namjeru da popravi stanje kod čovjeka. To je njegova namjera. Njemu nije namjera da on bude dominantan, da da on zadovolji svojoj, da udošnji svojoj duši. To nije njegova namjera. I on ne želi promociju sebe, nego želi promociju Allahove te barekate taala To je namjera odoga ko naređuje na dobro i odvraća od zla. وَفِي بُلْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَهِ I da neko zadovolji svoju strast sa svojom porodicom, da ima intimni odnos sa svojom suprugom, i u tome je sadaka. Pa su pitali Allahovu poslanika, Allahovu poslanića, zar i da neko spava sa svojom suprugom, da zato ima nagradu, pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kada bi neko to učinio na zabranjen način, to je čineći izi nalog, bil bi bio kažen za to, bi bio griješan, isti slučaj sa čovjekom, Kada ima odnos sa svojom suprotom, na halal način, zato će biti nagrađan. Znači e što je naša vjera. Čak čovjek da zadovolji svoju strast, svoj prohtje, Allah će ga i zato nagraditi. Zašto na halal način? Čak zato. Pa zamislite, udo, udo, udovoljavanje svome vlastitom prohtjevu i da čovjek jede i da čovjek pije. Ono što je halal dozvodilo. I zato će biti nagrađan. Muž je obavezan da izdržava svoju porodicu čak se u sada ku obraja izdržavanje svoje porodice. Subhanallahu, sve što čovjek potroši na svoju porodicu, u tome je u tome je nagrada kod Allah džellelaho. Wa'lam enne lan tuf lan tuntiq nafatan tabtagi biha vejhellah illa ujirt 'aleha, hatta ma taj'aluhu fi fam imra'atik. Subhanallahu. Sve što podijeliš želeći Allahu džellelaho zadovoljstvo od sa sve što podijeliš Ništa, znaj da nećeš ništa podijeliti želeći time Allahu Zilešanu u lice, odnosno njegovo zadovoljstvo. Ništa nećeš podijeliti, a da to, da zato nećeš biti nagrađan. Pa čak i ono doslovce kako je došlo u hadithu, čak i ono što staviš u usta svojoj supruze. Čak hranu koju doneseš da ona pojede. Hranu koju doneseš svojoj supruze da pojede. Opskrba koju doneseš, zato ćeš biti nagrađan. Samo se time želi zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamislite rahmeta našeg gospodara i koliko čovjek sadake može da učini u samo 24 saata. Svaki tesbi, svaki tahmid, svaki tekbir, svaki tehlid, svako naređivanje na dobro odvraćanje od zla, sve je to sadake. Pa čak i to što od imeljka potrašiš na svoju porodicu, i to ti je sadaka. Pa čak u dovoljavanje svojim prohtjevima, Da čovjek ima intimni odnos sa svojom suprugom na haram način i to je sada. Pa čovjek da se odmori i to je sada. Kada čovjek pojede hranu koju je privrijedio, isto se računa kao sada. Samo trebamo željeti Allahu dželleh velhana ulice i Allahu subhanahu wa ta'ala molim da sve naše postupci budu iskreno u njegovo ime da svim našim postupcima želimo njegovo zadovoljstva, Allaha uzvišenog molim da nas sačuva griješenja, da nam oprosti naše grijehe da i u situaciji kada pogriješimo, da nas pomogne, da se čim prije za to pokajemo. Allaha subhanahu ta'ala, morim da nas sastaviti u džetmetu kao što nas je sastavio na ovom Mubarak skupu gospodaru naš, ne može nikoga ostaliti od onih koji su prisutni u skupini nesretnika na dana obračunala. Aqiru da avana, ene bihamdu lillahi, rabbi l'aleminu, subhanahu ta'ala, Allahuma bihamdu, kašherin la ilaha illaha, ente salferuke, wa atubu i leke. Da, salu